Без видимого зв'язку, підсумувала вона, зважна мій досвід. Коханки зміцнюють мужчинам сім'ю. Вони для твій потрібні. Трикутник могутньо тримається купи. Двоє завісилися б з нудьки, якби не ця вічна спокуса. Свіжість почуттів, новизна. При цьому Жанна повчально підняла вказівний пальчик, не забувши помилуватись камеєю на ньому. Але ця весела перспективка у тебе бачу попереду. Ти, звісно, комплексуватимеш, що не єдина в нього. Це мені ясно, як божий день. Ну, а він, якщо має совість і більш-менш почуватиме провину, що ж, я гадаю, це може подіяти парадоксально, активізує потенцію чи, дай Боже, зробить його щепим. Хоч більшість чоловіків скнари до омерзіння. омеле. І все ж, зітхнула. Одноманітність обкрадає повноту життя Джульєтто. Ферштейн? Господи, яка непримітивна! Юлія зосереджено гортала каталог бурди і навіть не повела бровою, не підвела очі на свого невгамовного прокурора. Втім, саме ця суверенна затятість подруги змусила Жанну змінити інтонацію і вдатися до професійного милосердя. Те, чого мудрі жінки вміють дістати відчутну користь, Таку безкорисливу овечку, як ти, буде гнітити. Це факт. Хочеш, принесу тобі щось із транквілізаторів. Ну, трьох трьоксазин. Побачиш кицю, ти одразу порозумнішаєш. Як випустила автоматну чергу, навіть на над і куди саме вкладала дефіцитні каву і цукерки, презент вдячної пацієнтки. Нічим тобі платити, професоре. Не маю блату в торгівлі. Юлія мстиво стрельнула очима, немов попередила, що переходить у наступ. Де вже мені? Я й не мрію порозумнішати на твій копил, не з нашим щастям. А тільки скажу тобі, це не він, це ти сама імпотентка духу. Нікого не здатна любити, в усіх очах бачиш одну себе. Ти не смієш так говорити про Марка, зрозуміла? Він кращий за нас всіх, зрозуміла? Я щаслива вже тим, що він ось такий, як є, є на світі. І нічого не хочу для себе. Хай він буде щасливим і тільки». Юлія затнулася і зовсім тихо. «Невпевнено», – закінчила думку. «І тільки пам'ятає мене». «Тільки пам'ятає», – вгідливо передражнила Жанна. Знущально, глузливо звучав тепер її голос. «Шкодує, що довірилася мені». А слишком много знає, і її надо убрать». При цьому хвацько-блазнювато, Накинула уявний зашмур на шию Капут! Ферштейн, лукава Джулєта, вважай, що я пропустила повзвуха твої непристойні закидони. Ти прекрасно знаєш, що я заплатила сльозами за свій час рожевих ілюзій. Нехай злими сльозами. Слава Богу, дитячу наївність з мене вибило, як вибуховою хвилею. Але я маю право і маю підстави зневажати і ненавидіти паразитів і альфонсів, вони тобі душу живу вип'ють, вицідять по краплі, як крізь соломинку. А тіло теж вимолотять, наче сніп соломи, лежатимеш у ліжку порожнє, як протягом прошита, приголубити, слово ласкаве сказати забуде, а просторікувати про свою благовірну чи про своїх коханок оце, будь ласка. Твої вуха все стерплять, твоя душа спартанка, їй хліб через твої вода найлюбіший харч. Солодощі їй протипоказані. Жанна знагла вилаялася і чиркнула запальничкою. Тепер нервувала і дратувалася вона. Вибач, Жанусь, вибач. Луха дібе аж перелякано прошелестіла Юрія. Якби ти не була моєю однокласницею, і я сумнівалася в діагнозі, у наш раціональний час, любов, це серйозне захворювання. На щастя, як актив. Раптом Жанна підняла спідницю і заголила свій спортивний, натренований живіт. «Поглянь, Юлька, які трусики привіз мені талік з Парижа!» В очах нерозкаяної чортиці заграли тріумфуючий брунат на зелені бісики помсти, за щойно виявлену власну слабкість. Жалітися на свою недолю Жанна вважала непростимою сентиментальністю. В усьому має бути естетика. Уявляєш, який кафт для нього роздягати жінку у такій білизні? А я буду дуже старатися. Йому просто вигідно буде за насолоду платити мені по векселях. Я пішла, Жан. Юлія підвелася з благальним, скорбним виразом скривдженої цноти. Ні, Джулі, ти пішла раніше, щойно переступивши цей поріг. Може, ти не приходила до мене? Бо ти ходиш, як сліпий кінь у шахті, одній тобі знаними колами. Кого я люблю при всьому моєму свідомому егоїзмі, це тебе, Крихітко. Ферштейн, я жалію тебе, значить люблю. А любов без милосердя – це любов до власної персони. У психології це зветься?» Кінець фрази повис у повітрі. Юлія вже зачинила двері, кинувши на подругу, такий знайомий з Жанні, хворобливий погляд людини, яка чує в цю мить лише себе. Жанна важко опустилася на стілець, ураз погаслими порожніми очима втупилася в вікно. «Пожалів вовк кобилу» промормотіла вона. Медсестра, що саме нагодилася забрати в регістратуру історії хвороби, злякано запитала, ви щось сказали, Жанна Павлівна? Нічого, це я собі. Медсестра скинула брови і, задкуючи, вивітрилася з кабінету. Юлія йшла, не розбираючи дороги, і думала про Жанну.